това е вътрешната хармония между всички органи на тялото. Онзи, който е здрав, той е организиран. Той има добре организирано тяло. Такъв човек е в контакт с всички живи същества. Пеенето е проводник на здравето. Природата е направила хората певци, за да бъдат носители на жизнените сили. Онези хора, които пеят, са по-здрави от онези, които не пеят. Онези, които пеят, са по-щастливи от Онези, които не пеят. Онези, които обичат да слушат пеенето и музиката, са щастливи. Онези, които не обичат да слушат пеенето и музиката, не са щастливи. Пеенето е зов на човешката душа към природата. Като отзивчива, тя изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека да му помагат по-скоро да оздравее. Вие още не сте си послужили с музиката като средство за лекуване и за развиване на вашите способности. Чрез музиката може да произведете сила в себе си, да премахнете обесърчението си или да премахнете болките си. Ще изпеете един, два, три, четири, пет пъти, един тон или цялата гама и ще видите как той ще смекчи положението. Казвам, трябва приложение на музиката. До тогава, докато музиката не се приложи, вие не можете да се ползвате от нея. До тогава, докато музиката не се приложи за вашето здравословно състояние, вие няма да можете да разберете цената ѝ. Много от сегашните лекари, особено на Запад, лекуват болните с музика. Българинът по естество е песимист. Затова е създал хороводните песни да се лекува от песимизма си. Веселата музика действа здравословно. Има тъжни песни, които турят и здравия легло. Българските хороводни песни са лечебни. Окултната наука препоръчва пеенето като метод за превръщане на отрицателните енергии в положителни. Музиката от най-стари времена се прилага като метод за трансформиране на енергиите и за лекуване. Вие сега очаквате да станете здрави и тогава да пеете. Знайте, че здравето почива върху музиката. До тогава, докато ти си здрав, ти си музикален. Щом престанеш да пееш в съзнанието си, болестта вече иде. Всички болезни състояния са дисонанси в музиката. Дали органически вашето тяло или вашите чувства страдат, то е дисонанс. Пеете правилно или мислите правилно, законът е същият. Сега, като ви говоря, опасността е, че мъчно може да се направи опит. Да кажем, дайте един тон от 19-та октава, как ще го дадете? Можете да ми направите изчисления, да кажете колко трептения има той, но трептението още не е тон. В този тон има вече друга сила. Ако ти можеш да вземеш в 19-та октава този тон, ти можеш да направиш и много други работи. Даже на пианото, ако можеш да го вземеш, пак е добре. За бъдеще ще се увеличат тоновете на пианото, ще направят пиана с повече тонове. Съвременните хора толкова са се отдалечили от правилния начин на живеене, че са създали един изкуствен живот. Те трябва да знаят, че способностите и дарбите, които им са дадени, са свързани една с друга. У човека има кардинални способности и чувства, с които той няма право да злоупотребява за свои лични материални изгоди. Например, едно от кардиналните чувства у човека е музиката. Щом е така, той не трябва да продава своята музика, а трябва да я употребява изключително било за своето здраве, било за това на своите ближни. Да допуснем, че някой от вас е музикален и иска да се хареса на другите, да пее добре. Какъв резултат ще имате? Ако пеете за себе си, ще имате резултат вашето здраве. Всички хора, които добре пеят на себе си, са винаги здрави. Всички хора, които пеят на хората, са болни. Знаете ли защо са болни? Ти като пееш, казват, не ти струва пеенето, той не можеш да го изпееш хубаво. Изпееш на друго място, казват, последния пасаж не го изпя хубаво. Ти вече започваш да се смущаваш. Като се смущаваш, от смущение не си здрав. Като пееш за хората, не си здрав. Като пееш за себе си, си здрав. Сега един закон извеждаме – живейте един добър живот, не за хората, но заради вас, защото ако живеете за хората, ще ви намерят някоя погрешка. За да бъде здрав и нормално развит човек, трябва да придобие вътрешно равновесие между силите на материята, от която е направено тялото му, както и между мислите и чувствата си. Музиката е едно от средствата за поддържане на това равновесие. Който знае законите на природната музика, той може да спре разрушителното действие на паразитите в своя организъм и да подобри състоянието си. Първоначално човек е бил добър певец, но след грехопадението той е изгубил способността си да пее. Едва сега той се връща към първото положение. Днес музиката може да се впрегне като метод за лекуване. Ако накарате болния всеки ден да пее по-малко, той скоро ще оздравее. И обратно, ако здравият престане да пее, той лесно ще заболее. Музиката е на границата между физическия и духовния свят. Чрез нея човек може да трансформира енергиите си. Чрез песента в човешкия организъм се влива особена жизнена енергия. Ако си нервен, неразположен, започни да пееш. Състоянието ти веднага ще се измени. В сегашния живот големите тревоги и бързите промени от едно радостно настроение в друго скръбно оставят в човека известни от тайки, от отрови. Музиката е едно средство против тези отрови. Има известни чувства, които след като човек ги премине, ако не знае как да ги лекува, те ще отровят целия му организъм, ще повлияят на черния му дроб, на жлъчката му. За това е нужно човек да знае как да пее. В такъв момент, в такова състояние, той трябва да си наложи с воля да пее, защото ако не пее, тази отрова няма как да излезе. Тези отрови са психически. Под тяхно влияние човек става толкова жлъчен, че не може да вижда доброто у хората, а вижда само злото. Който иска да бъде здрав, да се освободи от всички психически и физически болки, трябва да пее. Ако музиката не съществуваше, животът на хората щеше ще да е най-голямото страдание, най-голямото мъчение, най-големият ад. Ако се предадете на грижите на физическия свят, вие ще престанете да пеете. При недоволство и неразположение на духа, човек не може да пее. Затова поставете се в положението на дете, което сега се учи да пее. За да сте здрави, пейте. Пеенето не е развлечение, то е средство за тониране на енергиите. Трябва да пееш, за да придобиеш известни енергии. Ако болният не пее, ще умре девеменно. Той трябва да пее, за да набави изгубената енергия на организма си. Който пее, малко боледува. Ако заболее, лесно се лекува. В това отношение музиката е добро лечебно средство. Ако болният иска да оздравее, той непременно трябва да пее. От неговото пеене зависи дали ще оздравее или не. Ако един болен пее на болестта си, ще оздравее. Без музика, без пеене, човек се демагнетизира. Душата също се тонира чрез музика. Ако пееш по три пъти на ден, от каквато и болест да боледуваш, ще оздравееш. Не говоря за музиката като изкуство, а за онази божествена сила, която минава по закона на музиката. Където има музика, където има светла мисъл, не отстъпват. На физическия свят музиката представлява правилно съчетание между тоновете. И наистина, ако човек не е здрав, той не може да извърши никаква работа. Музиката в това отношение е съединителна връзка между физическия и духовния свят. Здрав човек наричаме този, о когото всеки орган има свой определен тон и свои определени вибрации. Щом всички органи от човека действат правилно, от тяхната деятелност се произвеждат приятни и хармонични тонове. Значи, ако дейността на човешките органи е правилна и създава музика, човек може да се нарече напълно здрав. При това всеки музикален тон има и свой определен цвят. За пример, ако устните на някое дете почерняват, това показва, че черният му дроб е в безпорядък. Забележат ли това родителите на детето? Те трябва веднага да вземат мерки за неговото лекуване. Как трябва да се лекуват хората? За в бъдеще лекарите трябва да бъдат добри певци и музиканти, за да могат чрез музиката да лекуват своите болни. Когато някоя система в човешкия организъм действа музикално във всички гами, това значи, че тя е нормално развита. При най-малкото нарушение на тази система, нейният основен тон се изменя, минава в друг тон, а това вече създава известна дисхармония в някои от нейните органи. Тази дисхармония именно е начало на едно заболяване. Ето защо, за да не заболее някой орган от дадена система, тя трябва да запази чистотата и броя на вибрациите на своя тон. Когато пее съзнателно, човек поддържа здравословното състояние на своя организъм. Всички болести се дължат на неестественото разположение на мислите и чувствата в човека. Ако той не знае как да чувства, в него се образува неестествен ред на постъпките. И ако той не знае естествено да постъпва, в него се образуват болезнени състояния. Така започват всички болести. Значи болестите показват неестественият порядък на човешките мисли, чувства и постъпки. И за да възстанови правилния ред и порядък на своите мисли, чувства и постъпки, а оттам да ликвидира сболезените състояния, предизвикани от нарушения естествен ред, човек трябва да си служи с музиката. Тя е един процес, чрез който се внася в организма един правилен, хармоничен ритъм. Този ритъм именно освобождава човека от дисхармониите и от непотребната чужда материя в него. Един от начините за повишение трептенията на тялото е възприемането на музика. Тя действа лечебно. Нейните вълни проникват навсякъде в тялото и възстановяват изгубения правилен ритъм в етерната част на органите, а това вече въздейства за преорганизиране на самите органи. Музиката организира тялото, а оттам и мисълта. Организирам и салта, а оттам и всички клетки. Музиката повдига вибрациите на организма. Когато човек пее, трябва да вложи в песента и душата си, и духа си. Те изменят трептенията, повишават ги, а всяко повишаване на трептенията се отразява здравословно върху организма. Всяка болка е свиване на капилярните съдове и всички болки се дължат на капилярните съдове, защото има непоносимо налягане. Когато почнеш да пееш, става разширение и престава свиването на капилярните съдове. Налягане може да има върху аурата на сърцето, на стомаха и прочие. Когато пееш, това налягане се премахва. При болест е важно да се повдигнат трептенията на организма. Сърцебиенето е резултат на една вътрешна дисхармония, но има гама, която щом се изсвири, то веднага ще изчезне. Музиката твори вътре в теб и когато пееш, всички клетки в теб работят и се нагаждат. Здрав човек наричам този, о когото всеки орган има свой определен тон и свои определени вибрации. Когато вратът задебелява, пулсът на сърцето се намалява. Когато вратът изтънява, пулсът на сърцето се увеличава. Та вратът с удебеляването и изтъняването си едновременно регулира ритъма на сърцето. И в правилното биене на такта сърцето е като капел майстор. Човек е едно музикално движение, но неорганизираната материя едва сега образува музика. Този хор в него – сега го учат на елементарните работи на музиката. Капел-майсторът е сърцето, постоянно дава команда на всички как да работят. Този такт работи. Не мислете, че е главата. Капел-майсторът е сърцето. Всеки орган трябва да има друг капел-майстор. Та това са хиляди и хиляди капел-майстори. Този е главният. Като командва образуват се хорове, безброй хорове в човешкото тяло, Пеят. Някой път излиза галиматия, чува се крясък. Големият капел майстор не спира, коригира постоянно. Музиката регулира биенето на сърцето. Ако изпеете ритмично една песен, тя може да уравновеси ползът на сърцето. Музиката образува най-добрата връзка между мозъка, сърцето и тялото. И между всички органи. Хубава е тази активност, но тя изтощава хората. Ти ще вземеш един тон, но ако се напрегнеш, може да си повредиш гърлото, може да повредиш струните на гърлото си. Какво те ползва? Като пееш, трябва да усидиш гърлото, да внесеш здраве. Хване ви треска. Ако знаете да пеете, треската ще си отиде, ще се намали температурата. Ако имате разстроен стомах, ако знаете да пеете, ще поправите стомаха си. Иска се съзнание. Как? Най-първо има един строеж в мозъка. При болести се явява едно понижение на темпа на ума и на сърцето. И затова всякога този темп трябва да се държи над общия уровен. Тогава болестта не може да победи човека. И в онези, които не разбират този закон, се явява едно смущение, а след всяко смущение идва болест. Има обаче известни музикални тонове, които са в състояние да повишат вибрациите на човешкия организъм. Ако човек ги пее, неговото състояние може да се подобри. Също, ако човек вложи духа си и душата си в своето пеене, и те могат да изменят трептенията, да ги повишат. Духът и душата са гами, които лекуват. Значи, за да не боледува човек, трябва да се повишават вибрациите на неговия организъм а за това е нужно той да пее. Музиката има свойство да изменя трептенията на тялото. Всяка болест показва, че в човека има известно музикално понижение. Той е под нивото на музиката. Болният не е разположен да пее. Ако болният не пее, той е осъден на смърт. Ако болният е склонен да пее, той има условия да оздравее. Има една статистика в това отношение. И наистина, ако убиете в човека желанието да пее, вие го осъждате на смърт. Щом се понижат трептенията на стомаха, идва стомашната болест. Щом се понижат трептенията на белите дробове, иде болест на белите дробове. Тогава можеш да употребиш музиката, за да се повдигнат трептенията на тялото и да оздравееш. Някой път човек се превъзбужда. За да му мине, нека пее. Или някой път се сепне и за да възстанови своето предишно състояние, нека да изпее някоя песен. Някои болести са аномалии, остатъци от миналото, с които човек трябва да се справи. Чрез тях той музикално се тонира. Когато боледува, човек става по-чувствителен, по-мек. Като полежи известно време, той се тонира и в скоро време оздравява. Но за да се оправи по-бързо от болестта, човек трябва да се ползва от силата на музиката. Класическата музика има лечебни свойства. Трябва да слушате класическа музика. Някой казва, не я разбирам. Няма какво да я разбираш. Като пиеш едно лекарство, разбираш ли го? Важното е да се излекуваш. Щом принася полза, добро е. Имаш око. Ще упражняваш окото с цветовете. Червеният цвят е музикален. Червеният цвят е до. Портокаленият е ре. Другите вървят по същия начин. Музиката има същата гама на светлината, само че тя е възвишена музика на ангелите.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 Ние схващаме тоновете като цветове. Да кажем, имате една болка. Кривите тонове се отразяват на здравето. Ако не вземеш вярно един тон, ще те заболи нещо. Всички болки, които имаме, се дължат на неправилно пеене, свирене, мислене, чувстване. Неправилните тонове се отразяват на здравето. Всяка болест е дисхармония, която може да се лекува чрез съответна музика. За всяка болест си има особена музика, особен ритъм. Музиката във вас да стане нещо насъщно. Под думата музика имам предвид следното. Ако се разболея и като запея стана от леглото, болестта си е заминала. Няма болест, на която аз съм пял и да не си е заминала. Тя не може да издържа трептенията на музиката. Или ще си замине, или ще ми стане приятелка. Много болки има, които са ми станали приятели. Вече живеят на земята, сега работят с мене заедно. Всички болести в света се произвеждат от немузикални същества. Те са най-грубите същества. Щом научиш това, живото същество, то се привързва към тебе, казва, ти за мене си всичко, научи ме да живея. Дойде сега някоя болест. Ще викат лекар. Лекарът ще каже, че кръвта се отровила. Болестта не е в кръвта. Едва сега модерната наука съзнава, че всички болести в организма се дължат на известни микроорганизми. Някои даже са толкова малки, че с най-големите микроскопи едва се виждат. Те се размножават бързо, много нечисто живеят и всички извържения оставят в нас, те, се размножават, че ти да чистиш, отиде вече. Предпочиташ да напуснеш къщата, отколкото да я изчистиш. Законът тогава е, ще турите филтър, тия неканени гости ще ги турите на карантина отвън. После ще турите най-добрите певци да им пеят. Като попееш на чумата, тя трепери вече, на холерата като попееш и тя трепери. Сега вие може да попитате, това, което говориш, истината ли е? Аз ви питам, това, в което вие вярвате, истина ли е или не? Какво може да се постигне с това, което ти казваш? Ето какво се постига с той учение, с той верою. Музиката, като стане метод, ще имате в 10 години едно заболяване. Някой път професорите по музика съзнателно ще ви лишат от самата музика. Когато искам да пея за себе си, тогава се освобождавам от всички правила на музиката. Турям ги на страна. Когато пея за другите хора, тогава спазвам всички правила, всички тактове. Една четвъртина, осмина, шестнастина и т.н. Спава звъм всички повишения и понижения, спазвам всички смени на гамата. И т.н. И в музиката има смени на настроенията. Сменя се едно тъжно настроение с радостно или обратно. Като туриш един бемол, тъжното настроение се развлачва. Много е мъчно в музиката да се предаде едно настроение. Главно – страданието. Когато искаш да предадеш страданието чрез музика, ще го развлечеш, ще го развлечеш, докато го смениш. Страданието музикално може да се разточи, да се предаде легато. Затова именно музиката представя едно действително лечебно средство. Тя може да разточи страданието. Като го разточи, тя освобождава човека. В това отношение се правят ред опити. Ако някога няма лекар на разположение, може да викнете някой беден музикант да ви посвири, но в музиката му да няма бемоли. Нека свири мажорни гами, като преповтаря често някои тонове. Каквато болест и да имате, ако пеете или свирите около половин час, болестта ви непременно ще мине. Като пееш на болката, тя престава. Ще се излекуваш с съответен музикален образец. Дългите вълни не могат да проникват, затова ще употребиш късите, те действат по-силно. За лекуване пейте мажорни гами, музиката трябва да мине през тялото на човека. В бъдеще ще има музика за подобрение на кръвообращението, на белия дроб и прочие. Има много да се изучава в музиката. В нея няма все още всички знаци, които са потребни. Трябва да пеете, понеже музикалните тонове регулират електромагнитните течения в тялото. Дали разбираш музиката или не, дали пееш или друг пее, електромагнитните течения се влияят от музиката. Някой път вятърът като духа, слънцето като грее, музикално се регулират теченията. Светлината е толкова музикална, че регулират я течения. Казвате, с пеене ли става, с въздуха ли? Въздухът не е пеене. Въздушното пеене е много проста работа. Има етерно пеене. При въздушното пеене и най-силните тонове на половин, най-много на един километр, може да се чуят.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 Тази е причината поради която музиката в някои отношения лекува. Значи има начин за лекуване чрез музиката. За да се лекува чрез музиката, човек трябва да разбира нейните закони, да знае как да ги използва. Музикалните тонове са свързани с човешкия организъм. Мозъкът има своите определени тонове и вибрации. Стомахът има свои определени тонове и вибрации. Черният дроп също, мускулите, костите на човека също така имат свои определени тонове и вибрации, тъй за в бъдеще музиката ще служи като средство за лекуване. Болният през целия ден трябва да пее, да взима разни тонове, които се отразяват лечебно върху неговия организъм. Как се обяснява лечебното действие на музиката? Човешкото тяло изпуска радиации. Всеки орган излъчва специални радиовълни със съответен основен тон и от него излиза специфиална музика. Радиовълните на болния орган са изменени. Когато пееш или свириш, какво става? Музикалните вълни, които се образуват при пеенето или свиренето, влизат в аурата на органите, присъединяват се към радиовълните на болния орган, изменят ги в положителен смисъл и органът оздравява. Всяка болест си има музика, която я лекува. В бъдеще ще има лечебна музика. Мозъкът има свои определени тонове и вибрации. Сърцето, черния дроб, мускулите, костите също. Когато болният пее, или слуша да пеят, оздравява. При пеенето се предизвикват уния трептения, които лекуват. Човек носи в себе си всички възможности сам да се лекува. В това отношение музиката и пеенето са по-добро средство за лекуване от всякакви лекарства и инжекции. Музиката и пеенето са сили, чрез които човек уравновесява енергиите в своя организъм. Щом енергиите в човека се уравновесят, с това заедно се подобрява и кръвообращението му. Докато пее, човек е добре. Между електричеството и магнетизма в организма му има равновесие. Но спрели да пее, той се демагнетизира, т.е. губи част от магнетизма, който е причина за неговото здраве. Пеенето е една здравословна мярка, една необходимост за човека, за да е здрав. Материалният свят произхожда от хаоса, затова е неорганизиран. Слънчевият свят организира неорганизираната материя. Ревматизмът е неорганизирана материя, натрупана на поставите и пречи на кръвообращението. На тази материя ще пеете. Като пеете, създава се едно движение, което изчиства калта. Пеенето е мощно течение, което чисти целия организъм. Но това пеене, в което пее всяка клетка, всяка фибра, в което природата пее, птиците през май пеят, в което уханието на цветята е пеене. Има болни, които се лекуват, като им се свири на цигулка, други, като им се свири на китара, трети на флейта и т.н. Различните инструменти оказват специфично влияние върху отделните хора. Ако болният обича да слуша цигулка, ще му посвирите нещо, но с възходящи вибрации, а не миньорни песни. Штом заболеете, не се страхувайте, не търсете веднага помощ отвън, но почнете да разговаряте с болестта. Питайте я откъде е дошла и какво иска от вас. Като разберете намеренията й, попейте й малко, не я падете, тя ще ви погостува малко и ще си замине. Всеки човек иска да бъде здрав, но не знае как да придобие здравето. С различна музика се лекуват различни болести. Главоболие, градобол, ревматизъм и т.н. Всяка част на тялото отговаря на един тон. Ре засяга едни мускули, до засяга други мускули и т.н. В най-деликатните места, дето нищо не може да проникне, там музиката прониква. Свяра ще пеете. Човек трябва да знае и да разбира музиката на своя организъм, за да лекува някои свои заболели органи. Например, сърцето представя тона до, дихателната система – тонът ре, черния дроб – тонът ми, бъбреците – тонът фа, далакът – тонът сол, с жлъчката – тонът ла. В този смисъл, като знае човек тона на всеки свой орган, той ще се лекува, като често ги пее. Тоест, сърцето ще лекува с до, дихателната система ще лекува с тона ре и т.н. Като се лекува, човек трябва да пее най-вече основния тон на живота, тона до, и по него да нагласява организма си. Ако стомахът му е разстроен, за да не страда от коремо болие, той трябва да вземе правилно до. Веднага стомахът му ще се оправи. Когато човек диша и се задушава, това значи, че той не знае как да вземе правилно тона до. Ако го изпее правилно, веднага дихателната му система ще се оправи. По това как един болен човек пее тона до, може да се познае къде е неговата болест. Ако причината е в неговата нервна система, ще има едно колебание в тона, едно постоянно трептение, което показва нарушение в нервната система. Когато се появи някаква повреда в един от органите му, човек трябва да пее или да свири повече такива песни, в които се повтаря тонът до. Човек може да се лекува с пеене на гамата, Например, ако някой има цирей, той трябва да пее гамата три пъти вечер. Ако той пее правилно, в скоро време цирейът ще мине. Ако свирите, вие може да се ползвате от музиката. Мене, за пример, като ми се развали стомахът някой път, пея до. Докато пея, поправям стомаха хомеопатически. Ама той, което ви говоря... То цена не хваща за вас, понеже вие нямате вяра. Вие казвате, как ще бъде това? Вие искате да разберете. Неразбраното е реалното. Ти мислиш, че знаеш. Аз вземам до. Сърцебиенето, например, се лекува с песни, които започват с до. Обаче не тона до, взето по камертон, но естествения тон до. Ако вземете този тон вярно, веднага ще почувствате себе си успокоение, малка радост, като че сте придобили нещо. Колкото и малка да е тази радост, тя внася в душата ви светлина, проблясък, като че слънце е изгряло. Основният тон до е ключ за живота. Всеки може да прави опити в това направление да провери тази истина. Когато иска да пее, човек предварително трябва да се настрои, за да попадне в естествения тон, в естествения ключ. Той ще се изправи, ще постои спокоен 10-15 минути, докато се освободи от всички мъчноти и противоречия, които съществуват в ума му. Ще помисли за разумността в живота и ще запее. Това значи, че този човек е успял да завърти правилно един от музикалните ключове, който му е даден. Това значи още да изгрее Слънцето в него и разумната енергия да потече в организма му. Ако тонът до е правилно взет, човек може да възприеме животворната енергия от Слънцето и да я предаде на всички органи в своя организъм. Ако ти вземеш правилно един тон, например до, който е основата на живота, то ако си болен, веднага ще оздравееш. И само тогава тонът е верен. Щом се наруши броят на трептенията на нашия организъм, ако спаднат под нормата, човек се разболява. Тонът, който внася здраве в тебе, е до. Когато сте болен, ако се вслушвате дълго време в себе си и почувствате, че вътре нещо във вас пее, болките ще отихнат. Когато минавате през недоволство, скръп, и доловите, че нещо пее във вас, веднага ще се смени състоянието ви и ще почувствате една малка радост. Щом чуете песен отвътре, това е вече здравето. Ако имам анемия, ще взема тона до, понеже е тон на живота. Трябва да внеса малко злато. Ти, ако го вземеш по обикновен начин този тон, нищо няма да достигнеш. Но има известни трептения. Например, до-до-до. Като вземеш правилно това, ще почувстваш свещен трепет. Нещо ще трепне под лъжичката ти. Една нова мисъл ще дойде в ума ти. Вече при дото ти си попаднал в естествения жив процес на музиката. Аз виждам, че тази музика проистича от ума на едно същество, което седи в една област много висока. В този тон чувам нещо разумно, което говори и отговаря. В мене се влива известна енергия. Всяка дисхармония води до заболяване. Енергиите от сърцето минават към черния дроб, обаче от черния дроб към сърцето няма път. Отрицателните чувства навреждат на черния дроб. При повреда на дихателната система, пейте музика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 Болният по цял ден трябва да пее, за да оздравее, а здравият също да пее, за да запази здравето си. Колкото по-правилно човек взема то на ре, толкова състоянието на дробовете се подобрява. Охтиката също може да се лекува с музика. Тя произвежда едно разширение в човека, което е особено важно и нужно за охтичавия. Болният от Охтика мисли само за себе си, всичкото му внимание е концентрирано само в неговата личност. Голяма завист има в него. Охтичавият човек, където и да ходи, в никого не може да види доброто. Той става краен песимист. Всичките отрицателни черти в него са живи същества, от които той трябва да се освободи. Те черпят от неговите сокове. Ето защо, по един естествен начин, чрез музика, той ще може да се освободи от тези същества. Но той трябва да пее. Ако човек страда от забобол, да не бърза да търси лекар. Нека концентрира мисълта си към разумната природа и да започне да пее на болката си. След известно време, болката му ще престане. Който го боли крак, да пее. Който го боли кръст, да пее, който го боли корем, да пее, който го боли глава, да пее. Болни ли сте? Пейте. Колкото и да ви е лошо и висока температура да имате, пейте. В природата всичко е музика. Често се оплаквате от болести и страдания. Казвам, пейте на болестите и на страданията си. Ако си болен и не можеш да движиш ръцете и краката си, Пей! Дойде обед! Пей! Цяла година пей на болестта си, да видиш какъв ще бъде резултатът. На мнозина гласът излиза от плитко. Гласът трябва да излиза от дълбоко. Вие ще си представите, че сте в един кладенец дълбок и гласът от дъното на кладенеца ще излиза, не отгоре при устата, но от дъното. Гласът трябва да излиза отдолу. По-голямата част от болестите се дължат на това, че ние не упражняваме мускулите. Има един голям мускул, който покрива стомаха и е под дробовете – диафрагмата. Да всичкото препятствие седи в това. Когато диафрагмата се повдигне, тя се повдига при големите скърби и при големите радости. И като не може човек да снеме този мускул, образува се хълцане и много болести се явяват. Ще дишате дълбоко. Диафрагмата не трябва да се вдига, трябва да дишате дълбоко, за да дойде тя в нормално положение. Някой път, като ядете много, вашият стомах повдига диафрагмата. Някога повдигането на диафрагмата става от много ядене. По-малко ще и дълбоко дишайте, за да заставите този мускул да дойде на своето място. При пеенето най-първо ще вземете дълбоко дъх, ще се намести диафрагмата. Ако Вие контролирате Вашите мускули, най-малко 75% от неприятностите, които имате, ще ликвидирате по-лесно. Музиката е начин за тониране на умствения, духовния и физическия живот. Когато музиката завладее света, няма да има болести. Дори и да има болести и неразположения, чрез музиката лесно ще се освобождавате от тях. Всяка болест представя едно опитно училище за човек. Чрез болестите се изпитва силата на човешката мисъл. Ако с мисълта си човек не може да се освободи от главоболието си, силна ли е тази мисъл? Или каква любов е тази, ако с нея човек не може да подобри състоянието на своите дробове? Ако любовта ви към човечеството, за която говорите, не е в състояние да се справи с томашното или коремното ви разстройство, тази любов не е силна. Любещият носи болестите си с радост. Като го заболи глава или корем, той пее. Правете същото и вие. Като ви заболи коремът, започнете да му пеете. Нека всеки от вас съчини по една песен за болката в корема си и да я пее. Щом изпее тази песен два-три пъти, болката му ще изчезне. Не пеете ли на болката си, с часове ще се въртите на леглото си и ще страдате. Който не се лекува чрез мисъл, чрез музика и песен, той е изгубил най-голямото богатство. Като се лекува по този начин, той изучава себе си, а същевременно изучава и другите хора. В пеенето е лекуването. Който иска да бъде здрав, той трябва да пее и като е тъжен, и като е скръбен, и като е неразположен. Заставете болния да пее и той ще се излекува. Като пее, той сам си помага. Страшно е положението на болния, който няма разположение да пее. Такъв болен непременно ще замине за онзи свят. Но ако пее тихо в себе си, той ще придобие онази енергия, която организмът му е загубил, и в скоро време ще оздравее. Някой път влизам при някой болен, гледам го, останал сам, и той като седи, то си попее, то си поплаче, но плачът му пак във вид на песен. Аз зная, че това плачене е музика и си казвам, този човек ще оздравее. Престане ли да пее, няма да оздравее. Който знае да пее както трябва, той може да лекува и себе си, и ближните си. За да се възстанови енергията на заболелия, може да помогне и друг човек отстрани с пеенето си. Но има едно условие – и болният да пее. Болният не пее ли, не му пей и ти. Пее ли той, пей и ти с него. В самозабравата при общото пеене, когато гласовете се сливат като че са един, в това именно се крие лечебното действие на музиката. В това отношение може да се съберат няколко души и заедно да употребят музиката като средство за лекуване. На болния те трябва да пеят само в мажорната гама. И да не пеят силно, а много тихо, защото ухото на болния е много чувствително. Те трябва да пеят тихо, но живо. Има болести, които така се лекуват. с пеене, но не всички. Някои хора ще изпаднат в крайност и ще кажат «Имам операция, нека ми попеят за здраве». Не, за операцията пеенето не помага. Здравето на човека зависи от това, може ли да пее или не може. Всеки човек трябва да пее като условие за поддържане на здравето. Пее ли, върши ли всичко музикално, той винаги ще бъде здрав. В бъдеще, когато човек постави музиката за основа на живота, той ще разглежда процесите в организма като музикални процеси. Какво представляват процесите излизане и връщане назад в човешкия организъм? Излизането е движение на артериалната кръв или в музикално отношение – мажорна гама. Връщането назад е движение на венозната кръв или миниорна гама. Когато кръвта минава през дробовете, през божествения център, имаме пак мажорно движение. Човек трябва да разбира процесите мажор и миньор, за да разбере как става пречистването на кръвта и разнасенето на чистата кръв по тялото, за да го храни. Мажорното движение е възходяща гама, която излиза от центъра и отива към периферията. Мажорните гами са духовни гами на духовния свят. Минорното движение е нисходящо, то върви от периферията към центъра. Миньорните гами са на физическия свят. Тези две гами са преводи на известни състояния в човека. Мажорната гама внася разширение в него, а миньорната – свиване. С мажорните гами човек събира възходяща енергия, радва се, той трябва да изпрати тази енергия в мозъка, да се обработи, тъй като главната мозъчна система е свързана също с мажорната гама. В бъдеще лекарите ще лекуват с музика и песни. Вие се смеете на това, но хората не подозират колко са смешни и изопечени без музика. Музика в отношенията, в движенията, в чувствата, в мислите, в постъпките. Бъдещите лекари ще бъдат музиканти. Лекарят, като дойде, ще изпее три тона. Кои са, няма да ви ги кажа. И като изпеят тия три тона, Веднага чувството на коремоболие ще изчезне. Имате някаква тежест на сърцето. Тогава ще изпее лекарят една кварта. Веднага всичката тежест на сърцето ви ще изчезне. Някой предмет не можете да разберете. Лекарят ще дойде и ще изпее една квинта по един начин и веднага ще дойде светлината във вашия ум. Лесно ще стават работите. Сега мнозина от вас... Кварти пеете, квинти пеете, но това е механическата страна на музиката. Говорите за музиката, но не знаете какво представлява музиката. Музиката е едно възпитателно средство за човека. Същевременно тя е и лечебно средство. За в бъдеще, когато някой човек заболее от треска, няма да му се предписват никакви лекарства от аптеката, но като дойде лекарят, той ще носи със себе си своята цигулка или друг някакъв инструмент и ще започне да пее и да свири на трескавия. От звуците на тази музика треската ще започне да играе и след малко болният ще се почувства по-добре. След това лекарят ще прати болния да отиде сам в някоя музикална аптека, да си купи едно ново парче и сам да го свири. Като се върне от аптеката, трескавият ще започне да свири и да пее, докато отново разиграе своята треска. Като и се изсвирят няколко парчета, тя съвършенно ще напусне болния и ще си замине. Сега аз ви представям работата в много лека форма. Казвате, смешна работа е тази – лекарът да свири и да пее на болния и по този начин да го лекува. За онези, които не разбират процесите на природата, това е смешно, разбира се. Това е само за изяснение. Той е един от най-хубавите методи. Не се знае кога ще дойде това време, но все-таки ще дойде. По-хубаво ли е да дойде лекарът при болния и да му каже, че след няколко дена ще замине за ония свят? А тъй, като влезе при болния, лекарят ще извади цигулката си и ще му каже – ти се нуждаеш от класическа музика и започва да свири. Като изсвири парчето, ти му даваш 100 лева. Лекарът благодари и ти пожелава и втори път да го извикаш. И ти благодариш и пожелаваш втори път да дойде да ти посвири едно класическо парче. Какво правят сегашните лекари? Дойдат при болния, препоръчат му един горчив хаб и дълго време след отиването си, болният ще плюе, за да се освободи от тази горчевина. Питам, ако сегашните хора могат да търпят тази система на лекуване, защо да не могат да търпят бъдещата, което ще бъде само музика и песен? Ако можем да търпим лошия живот, защо да не можем да търпим бъдещия? Това показва, че не разбирате живота. В шестата раса няма да има лекарства за болните, но като дойдеш преди им болен ще му изпееш до и той ще стане. Ще му кажеш, «Хайде стани и ела!» «Си, до, си, ла» и човекът ще стане.